True shout at the devil. Det är jag och Christian som har hoppat in i studion nu och med mig har jag Evergrey pojkarna Henrik och Thomas. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack, tack, tack, tack, tack, tack. Tackar, tack. Ja, det kom ni. Jag. Yep. jag tror du hade somnat igen. Ni är trötta? Ja. ja. Vad är det detta? <laughs> vi har nog aldrig jobbat så hårt som vi har gjort inför den här releasen och vi tänkte att på våran fjortonde skiva så är det väl dags att trycka lite mer på proffsknappen än vad vi har gjort. Nej, men det har vi verkligen gjort. Vi har en mycket större produktion och mycket fler gig. Jag tror vi har 70 gig varje år och vi spelar inte ens ett enda gig i oktober. Och Nej, liksom. Ja, så det blir att bekänna färg. Får... <laughs> vi kommer hem dagen innan julafton. Jaha, <laughs> är det så pass? Ja. Men ni sticker nu eller? Och är tillbaka i december? Ja, först är vi tillbaka i oktober då. Ja, okay. Och så är vi hemma en månad. Och sen drar vi sju veckor till sen Ser man fram emot detta? Ja, absolut. Det gör man. 100%. Även om man är trött idag så hittar man energin till det. Jag är trött för att jag var på moon igår. Jaha, vad hände på moon igår? Min, min svärmor och hennes gubbe kom till stan. <laughs> det räcker så va? Yep. Ja. ja. Det var jätte. Du måste trevligt. ha direkt. Ja, det var jättetrevligt. <laughs> så att det var... Men det blev... man är inte så van att gå ut längre faktiskt. Nej, så det är klart. Det... det var mer så, men... Eh, jo. Vi är glada. Men jag tänkte på det nu när ni är iväg på turné. Sådär. Blir det många sådana här liknande moonkvällar då? Eller är man lite lugnare och går och lägger sig i tid? och sådär? Det är stämmer man själv. Liksom. Ja, ja men, men gör man. ni. Ja, men vi är väl jävligt olika framförallt. Uh, utan att outa någon i bandet så finns det ju ett par stycken som, som uh, är uh, mer benägna att sitta upp och lyssna på shoutet till devil och stand upp uh, en shout än en andra. Jag måste ju gå och lägga mig för jag sjunger ju ändå ja, nästan en, en, ja, men en två timmar om dagen så det ansvaret tar jag idag. Det gjorde jag inte för. Det Är lättare att vara gitarrist på det sättet då som Henrik? Liksom? Ja, det är det ju. Helt klart. Men, men, samtidigt, men, men samtidigt så är ju det... Den timmen som vi spelar eller en och en halv timme eller hur länge det nu är som vi spelar, det är ju det som är hela höjdpunkten på dagen. Alltså, mm. så att oavsett hur roligt det är på kvällarna och allting så är det ju, det roligaste är ju att spela. Ja, är det så? Fortfarande ja, för mig är det, liksom. det Ja, och det har inte alltid varit det men nu så ja, efter alla jävla tokigheter som hände när hela världen stängdes ner så mm. blev det bara, fan jag kanske inte kommer få göra det här. Så att jag är väldigt tacksam för Shit. allt det här och, och i, till skillnad nu så har jag jobbat mycket mer hemma och lösa det. Så att jag vet att jag kan åka väg och det kommer att vara lugnt med ungarna. Sen vet man inte vad som händer såklart, Men man är att krattad mycket bättre den här gången. Så det är bara min egna ångest för att man ska väg som man får ta Men det får man bara ta för det är fortfarande jävligt mycket bättre än att stå på en förfäverik. fabrik. Men trodde ni så när coronan kom att? nu kanske det är slut för oss, liksom. Nej, men, vi alltså, kommer man fick fel... ut igen, eller vad hände, liksom? Nej, men man fick ju såklart syn på det. Alltså, mm. det är klart att man... Men, och, och, och det är inte så att vi har några miljoner på banken som vi kan börja leva av, utan vi behövde ju alla börja tänka kring vad vi skulle göra för att få ihop till äh, bröd för, ja. Man, såklart. Ja, det är klart. Äh, även om man har, liksom... Pengarna tar ju slut, va? Mm. Och det gjorde ju fort det. Då var vi två år och vi hade ju som liksom näringsförbud i vår bransch. Helt. Vi kunde mm. inte göra någonting. Nej. Så att det är klart att det var ju en, en stor chock Men det för mig var bara hela den grejen Och låt låter ju hemskt då om man, om man bortser från alla som dog och alla som fick det för jävligt På grund av att de förlorat sina jobb och sådär Så för mig var det bara positivt Vi fick tid i bandet också Att tänka över hur vi ville göra och vad vi ville göra Och fan, verkligen som Henrik sa, uppskatta det vi har Plus att vi tar andra vägar. Henrik började sälja sin signaturgitarr på ett mycket hårdare sätt. Och det har blivit en supersuccé. Och jag började med gamingmusiken och det är också en, funkar väldigt bra. Så att uh, all in all, uh, vad heter det? Allt som allt, så blev det liksom, efter lika med tecknet så blev det jävligt bra. Något positivt kom ut ur... Skiten, ja, kan man väl säga. Eh, jag sa det, ni får välja varsin låt. Här, Motley Crue's Out at the Devil, som vi lyssnade på. Yep. Sen skrek du ut, och, eh, Thomas. Och du, Henrik, sa stand-out. En Shout med Dio yep. Är det favoritlåtarna Om ni verkligen får välja vad ni vill liksom? Nej men du sa ju snabbt Ja så är det Men var det, är det det första som dyker upp då? Ja, för mig är Shout at the Devil är ändå så här, Det är så här, första jag ser är en polare Han heter Robert Han hade en sån sammetsafisch. Ja på, på väggen med Shout at the Devil ja. Kommer du ihåg mm. den? Mm. Och så fanns den med Eddie också med den Eddie fanns, och Så var det någon mer Men det är det första jag tänker på Ja den Eller Number of the Beast, number of the beast ja, där, ja. Om vi är upp till mm. vänster Jajamän men de gjorde inga sammet sammet plancher Nej men de hade ju coola omslag. Ja det är sant. De hade och, en sammetslin röst. Istället. Ja precis. Så kan man och väl säga. Och vi Campbell en kempa, camp, voivas. Yes, yes. allt är bra. Vi tar lite Rio då. Stand up en shout här i parken. Thomas Wahl, vi har Thomas och Henrik från. Evergrey med oss den här dagen King Diamond alltså Ja För fan, verkligen Kom lite närmare micken Jag, på ja. det finns jag tänkte faktiskt på det där i natt När jag låg och funderade på vad det var som hände på utsidan För det blåste som mm. var Jag tänkte inte om det fanns något band Som har varit mer influerat Eller liksom Ach. gjort så att jag började med hårdrock Det finns det inte Är det så alltså? Ja, men det, alltså mycket beroende på att Pete Black Petta var, var min första gitarrlärare. Han bodde ah. på samma gård som jag är i en gammesam. Ah, okay. Han var min första gitarrlärare. Men det var ju liksom efter jag hade börjat lyssna på King Diamond. Och sen spelade jag även och och in våra första demos och våra första fem plattor. Jag träffade honom en dag. I studion med Mickey D faktiskt. Mm -hmm. uh, ja, Så nej, det finns nog inget annat band som, som man skulle kunna... Liksom, tillgodoräkna starten av väggrupper på något ja, sätt. Men är ni eller? tidiga 70-talister, bägge två, eller? Det har inte rum att göra. Nej. <laughs> 75 kilo väger, ja. <laughs> Nej, för det, 73. För det, ja, 73, yes. väger 73. Ja, du fått 73. Eller väger du 73. Jag önskar väger det. <laughs> <laughs> Nej, för att det, det är någonting bland tidiga 70-talister, tror jag, som älskar King Diamond. De som kommer lite innan 60 och sådär, de, de säger nästan alltid kiss, har jag... Ja. Ja men King Diamond först, Nej. de kom från, alltså merparten av bandet kom ju från Göteborg liksom. mm. det, det var ju liksom, de visade för att det var möjligt att åka på USA-turné. Så, så var det för mig i alla fall ja. innan man blev influerad av alla andra mm. band. Ja, och, och det var för att, att det blev mycket tydligare att det var möjligt mm. Alltså... men lite obskyr musik om man vill säga så. Det ja, var inte ja, det... någon poppig sådär det som tog sig. Det som, det som var, det var ju så jävla bra gitarrriff och det var ju det som var. Och sen så att, just att han bodde tio minuter ifrån med en buss. Det, jag kunde liksom inte få in det i huvudet. Och, och samma, Ia i Free Kitchen var ju också en sån där, mm. alla pratade om honom hur mm. grym man var på gitarr. Och när man såg det första gången så var det... Hade ju mycket större impact än, än vad Yngve och Eddie och de hade. För att de var ju liksom redan superhjältar om man Och säger. för långt bort. Ja. Då, Medan alltså att satt en annan då med en lika billig gitarr som en själv. Och fick det att låta precis som det som man liksom... <laughs> det var ju ja. helt grymt. Mm. Så att det, det är sparras som fasen tycker jag. Men har det alltid varit rock för er, eller? Är det det som en naturligare på Nej, jag började ju med musiken? synt. Synt började jag med. Ja, du började med synt. Ja, men det gjorde jag ju. Alltså rent så. Jag började med... Alltså jag tror jag började med bra låtar. Jag tror det var det. Men jag tyckte ja. att du var jävligt tydliga låtar i liksom Will och Thompson Twins och Modern Talking. Och, <laughs> äh, ja men hårda killar. Det hade du sagt för 20 år sedan det här du säger nu. Vad? Nu är du mer trygg i själv. Jag tror fan jag Kan lyfta upp och... Modern Talking. Cherry, ja. cherry lady. <laughs> ja, inte going through emotions Men det var väldigt bra låtar. Det kan man säga Forever Young när den kom. man fan den skulle man ha skrivit. Och det idag, jag idag topp 10 i världen skulle jag säga ja. av låtar. Får jag begyn med Alfa Vill. Ja, det är ju inte Docken, men det är ju... Nej, nej nästa. Men, var det samma... Gick du rätt in på rocken, eller, ja. eller var det Första, lite sint? Nej, för helvete. Första var äh, Kiss, eller vet. Ja, det är så. Ja. Fick om min morfar. Mm. Snacka en disco. Ja, <laughs> Ja, men det är otroligt vad många som svarar Kiss att och just Alive det... Ja. det var så också så att jag fick skivan, den här dubbelskivan, eller valdjuren då. Och sen så åkte vi till ett somm ja, sommarstuga som vi hyrde. Och då fanns ju ingen skivspelare. Så jag låg och kollade vad jävla omslaget. Och allt som gick och titta på den under den helgen. Jaha. Så det var ju liksom bästa skivan i världen när jag ens hade lyssnat på det. Men där har ni faktiskt någonting som jag kan sakna. Jag har en son idag som är 11. Han får inte uppleva det här med just att man sitter med konvolutet och tittar. Varför liksom inte då? Är det det för någon... att köpa skivan? Nej, men han är inte intresserad av det. Han tycker ju allting finns på Spotify. Alltså varför ja. ska jag sitta med det? Han bryr sig om det. Vi var i London nu och gick in i en skivaffär. Och då eh, tog han faktiskt en M&M-skiva Vinyl, för han mm. gillar M &M. M&M Och då sa han, vad är det här? Ja, det sa min dotter ja, Så jag var tvungen, ta den så får jag ta ett kort på dig oh. Vid 11 års ålder, första gången håller vi en vinylskiva mm. Då, man mister magin Känns det som, som du hade där med kissplatt. Men jag hörde att, faktiskt att Från en säker källa Att både CD-försäljningen Och det förvånar mig något oerhört CD-försäljningen går upp så in i helvete mm. Vilket jag inte ens fattar men att vi gör det förstår man ju på något sätt. Det finns ju liksom ett mer att hålla i och det är gött och man kan titta på. Men att se det också går upp nu. Ja, det är ju ingen som är gladare än vi. Äh, tydligen sätt. i Europa framförallt Tyskland och sånt så säljer ju CD fortfarande väldigt, väldigt bra. Ja. Jag vet inte, har man då? Ja, i Sverige också alltså. Alltså i Sverige ja. med. Som är liksom Spotify country number one. Okej, okay. det ser man. Ja. Ja, ja, så är det. Nästa låt vi ska spela är i alla fall valde du Henrik. Det är Loudness. Varför valde du den? Let it go att uh, det var den bästa loudnäs jag hade här. <laughs> Vad <laughs> är det loudnäs då? Jättebra. På tysk, tysk, nej, tysk, ett japanskt mättarband. Mm. Jag älskar uh, dem då och jag älskar dem nu också. Svinbröjtarist. Akira Takasaki. Jag är inget här nu, så jag kommer bara ta sånt som jag idag. Helt dag. rätt. Vi tar lite loudnäs då. Här har ni Let It Go. Rätt ifrån Japan va? All the way. All the way. och sånt som ni väljer här idag utan vi ska ju faktiskt lyssna på er musik också grabbar. Thomas och Henrik från Evergrey har med mig. Och första singen ifrån plattan hette väl Falling from the, the Sun. Sun. Och jag skulle nog kunna säga att innan har ju alltid Touch of Blessing varit min favorit evergrey låt mm. Men det här börjar nog trycka ner Touch of Blessing. <laughs> ja, nej men jag... Jag sa tidigt att det här var en av våra... Eller att det var nog den... den Mest homogena bästa hyvamod. Så det hände ju någonting också när man får in. Vi har en ny eh, mixare och producent på den här skivan som vi, som vi bytte från ett ganska säkert kort som är Jakob Hansen som vi har gjort med, jobbat med fem plattor nu. Mm. Som tog oss från en nivå till två och tre nivåer ovanför det. Eh, och fick igång vår karriär igen kan man säga. Det, det ska vi tillskriva honom. Men nu kändes, vi att, liksom, kändes det som att vi det har blivit för tryggt och. Säkert. Vi hade kunnat göra det i fem plattor till och det hade vi varit på samma nivå. Ni men ni behövde den utmaningen liksom, eller? Ja, jag kände det initialt i alla fall att det måste hända någonting annars kommer vi bara att göra det här. Och så och sen hade vi, ja det hade väl säkert funkat bra i två, tre plattor men nu blev man ju på tårna istället och ville liksom anstränga sig till att göra sitt absolut yttersta för att det skulle visa en ny person som kommer in att, det, att vi är bäst i världen liksom. Men tror man liksom efter den fjortonde plattan att, som i mitt tycke nu pratar jag bara med mig själv, men att man ska kunna skriva sin bästa låt någonsin? Har man inte liksom förbrukat den på de tretton plattorna tidigare? Förstår ni vad jag vill komma? När är man bäst på fotboll? När man börjar spela fotboll eller när man har spelat? Eller när man har spelat i fjorton år. Ja, det stämmer ju faktiskt. Det... Men är det så ni tänker också med just musiken Ja, liksom? Ja, vi. jag tror inte att vi tänker så mycket. Att man... När man har hållit på så här länge så brukar fingrarna ta, ta en ut på äventyr som man inte anar alla gånger. Alltså. Gitarräventyr, menar ja. jag. Och mm. låtar och. Du vet, ja, andra <laughs> äventyr också. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker det det, när ni skriver eh, riffen på Gitarr där. Inte allting redan gjort? Alltså när ni ska börja med ett riff? känner det Inge, ingen, då? Ingenting är gjort. Det är ju det som är så fantastiskt. Är det så? Ja. Det finns. Alltså. Sen är det klart att vi, att vi alltså vår grundposition med fingrar och plektrum och, är ju inte att vi sätter fingrarna och att vi, nu ska vi börja spela Heaven of Fire eller Nej. Smoke on the Water. Där är det ju inte, men vi vet ju att... Alltså, för mig är det som att det är ett helt outforskat område varenda gång vi sätter oss ner och skriver en låt. Det är det som är helt fantastiskt med att vara musiker. Att jag får vara den här världen av magi som när jag var 14. Det är exakt samma sak, fortfarande. Ja för det jag tänker mig och varför jag ställer frågan så fort jag ska nynna på någon melodi eller något liknande så blir det ju någon som jag redan har hört såklart. Jag kommer ju aldrig på en egen melodi men är man musiker så gör man det liksom eller? Mm. Det är aldrig att man drar in på något som man redan har hört med eller som man tycker om. Jo och liksom. det, det är ju det som är det fina att det är ju okej att ha den typen av melodi och det är till och med okej att ha jag vet inte exakt hur många men du kan till och med ha ett gäng toner som är exakt likadana i samma följd också utan att det skulle vara några problem så att det som jag tycker med mycket nytt och sådär pop och sånt man hör när man sitter och lyssnar så är det ofta så att okej okay, det, det är ju den versen från den ja. låten och sen så är det men om du tittar på det åt andra hållet så jag såg fram emot att få visa Tomtman grejer idag som jag bara, efter alla dessa år som jag har sett och spelat så bara kom jag på en sak som var så jävla enkel och som man kan spela hur snabbt som helst och låter hur coolt som helst och när jag visade för Tompa så bara, det låter... Men det är exakt det, för man bara sitter och det på och så är det plötsligt så bara öppnar det sig. Jag kan tänka mig som att det var när de fattade i så här Super Mario. Du vet att helt plötsligt så går du stanna där och så hoppar och så det du, fan vet man det. Mm. Ja, för ja, att du visst. har gjort det så mycket. Mm. Så helt plötsligt så får du nya vägar och, och, och, och just, man vet ju ganska tidigt om det passar för Evergrey. Och även om det inte passar så får man ju liksom, menar, hur kan man få in det så att det passar och... Kompassång är ju en given för att det ska bli en Evergrey-låt. Ja, och den redan behövs. där så kan man ju... Ja, den behövs. Och ja. nästan och där så kan vi ju nästan göra... Det blir ju väldigt öppet. Så på den här skidningen så är det ju jättesnälla saker eller superbrutala. Men det är ändå evergrey Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte att vi skulle lyssna på den här låten som jag faktiskt tycker är eran bästa låt just nu i alla fall. Vi ska också gå in och kolla på videon för det smäller på 750 000 spänn i fyrverkerier. Ja, det ser ni. <laughs> Om ja, i man, i Danmark, ser ni annat ska ni se det för det, då. Ja. Ja. Men vi tar lite Evergrey, Aron i Falling from the st. Falling from the sun, Evergrey Första singen ifrån uh, Plattan uh, Theories of emptiness heter ju plattan ja. uh, uh, Vad skulle jag säga, ja Thomas och uh, Henrik med mig ifrån just Evergrey var, Varför blev just detta första singen Och hur skrevs låten och ge mig Någonting ja, men alltså att det blev har... den låten, det var ju som att alla för första gången egentligen, jag tittar på Henrik nu när jag är frågande, men jag för mig att det var så att alla var överens om när jag hade skrivit refrängmelodin på Song, så att säga, då, då det fanns någon som ville ha något annat i alla fall. Och den, och den var också en av de första låtarna vi skrev, men den liksom höll sin position hela vägen igenom. Började du med refrängen i den här låten? Var det det som kom först till dig? eller var Det bara det? Ja, det som... var faktiskt tariffet som jag gjorde där. Det, eh, alltså Johan, vår basist, han har skrivit mest på den här skivan. Mm. Eh, för första gången. Eh, vilket var liksom som att få en skattkista med. skattkista. Här kommer jag. Jag har gjort 200 idéer. Eh, har det välj. alltid varit så att han ja, men, när han, han, han kommer med låt så är det så här, ja, Johan. Nej, han har aldrig gjort något. Nej, okej. Okay. Men det är så fick fixa... jag att ni har hållit tillbaka honom så att säga. Nej, heller, nej, nej. nej, nej, nej. för fan, du är ju guld, du har bara... Någon som är inspirerad. Och... Nej, men det finns såna, de här roliga memesen ibland. De har ju ni säkert, säkert sett att det kommer en trummis och säger, jag har skrivit en låt och så skrattar alla andra och säger, vad duktig du Vi sätter den här på kylskåpet så länge och mm. så låter vi den Fast vara. Vi har ju haft en trummis som har skrivit väldigt mycket på mm. Everglades historia. Men i ert fall kanske det var basisten då. Ja. Som att, ja, får den på ja, nej vi har kylskåpet. inga sådana. Har inga sådana. Mm. Nej. Skriv något grymt så är det med. Så enkelt är det. Vi delar allt ändå så att det, mm. det spelar ingen roll. Men tillbaka till låten. Ja, uh, Johan skriver också, hans bror spelar ett band som heter Sorcerer, som är en doom-metal-band, så allting går i halva tempot. <laughs> mm. Och så skriver också Johan sina låtar. Aha. Så vad vi gjorde från början var att vi alla lyssnade igenom det som man tyckte var lätt fetast. Okej, okay, de här 20 idéerna kan vi jobba med. Men sen så när vi började jobba med dem jag och Jonas då, då, då höjde vi nog fan tempot på varenda riff han hade gjort utan en låt <laughs> som heter Misfortune. Den är den enda låten som är i sitt originaltempo. Och det är nummer två på plats. Och plattaren. Ghost of a Hero. Ah, okay. uh, resten, är, många av dem har alltså dubblat tempo. Jaha. Så referängen på den här är den den dun går den. Vadå? innan kanske dun, dun, dun, don don. Vadå jävla. Men I men hör ni det där och då, då? att ja, det låter bra men det här måste ändras på det sättet och när ni kommer då till Johan och säger, du det låter bra men vi kommer ändra till detta, detta, detta är det fine hos alla eller är det som Johan ett... säger bara, här är de här grejerna, nu vill inte jag göra något mer med det jag gör vad fan ni vill med. ja okej okay, det är så det är. Ja. Och hur kommer du in på detta sen Henrik är det, ja, jag kan lägga detta eller hur funkar det liksom Det är också väldigt, denna skivan har jag bara lagt solo Jaha, ja så att då var jag, jag tror att mitt jag tror att jag hade mer att få komma in och kanske jag vet inte, kanske var mer ja, skitbra och så det här kanske är lite för långt eller lite för kort sådär. Alla är ju producenter i låtskrivarfasen mm. och då är det ju jättebra att ha som Henke och Rille som kom in lite då och då ja. och tyckte liksom. Ja. Men är det är du som har sista ordet Tomma som alla tycker olika, så att säga. Eller att tre tycker olika. Tycker alla så olika så är det nog inte en. Då bra är det, idé. Nej, är det är så, <laughs> så det funkar. eller? men det, det, det har väl alltid varit en majoritetsfråga. Ja. Som har blivit enklare nu också. Ja. För det, det är. Det är ointressant om jag har lagt 25 timmar på det partiet vet, och håller mm. på att fixa för att. Vet, är det inte, och det är inte roligt att säga och det är ännu värre att höra ja. och, men, men, men alla vet om det så går man ju in i, man går in i ett minerat område så att man får om inte Tompa förstår vad jag säger så har jag varit tydlig när jag har förklarat det och det ja. är där som man får gå in i allt det här då, du vet. Och, och det var väl sån typexempel med Call of the Dark som, vem var det, som gjorde? det var Rille som ja. hade gjort ett pianriff och han spelade upp det. det var ingen av oss som tyckte det var grymt Aha. Och då är det upp till dig som låtskrivare att bevisa det för oss, ja. andra som inte är imponerade. Och gör man inte det så har du ju uppenbarligen inte fyllt sitt syfte som en låt som ska vara på en skiva. Men ta mig till det en gång, och våra lyssnare, bara så att man förstår lite. Han spelar upp sitt pianoriff och ni sitter och kanske en soffa och lyssnar på det här. Och känner... Vi sitter alla i en soffa med ja. varsitt papper och penna och ja, okay. lyssnar igenom alla idéer. Och när det då... Ja, ah, ni lyssnar på flera idéer. Ja, hela alla allas, allas ah, okay. idéer. det är inte bara en idé som ni liksom... Nej, det var inte bra. Nej, men det är inte det är så det så så att, funkar. In, nej, ingen säger att det inte är bra längre, nej, okay. För då, det, det, då är man klantig. Mm. Uh, men däremot så kan man ju säga att man tycker att det låter som ett av Roger till exempel. Ja, okay. För Och, det tyckte jag att det var en sån vibb i det. Men... men det är väl mer att det blir men, ja eller ah, nej. Det är väl där att tycka Nej, Och sen behöver man inte förklara mer. Nej. Och det var det som vi var på sämre med förr. Då skulle vi in och peta i varför man inte tyckte det var bra. Det är, bara inte, det är bara nej för mig. Ja. Eller så får du visa att det är ja. Mm. Och det gjorde Rickard ja. till slut med Call of the Dark. Aja, så det, man ger inte upp direkt efter nej. Det utan ofta kämpa man gör, man ju, ofta okay. gör man ju det. Mm. Det räcker ju att en säger nej. Jonas har blivit bättre och bättre på det ja. innan han slutar. Ja, men, var, ja. Ja, men herregud. Det är ju ett praktexempel på en sån sak att någonting som han... Som jag har skjutit ner. Och som jag faktiskt det är ett jättebra exempel. Vad fan heter den? Passing through. Passing through. Den låta. <laughs> Nej, men alltså, när jag kom in sen så bara... Nej, berätta nu vad du sa först. Jag kan berätta vad jag sa först. Då okay. får du budgetera sen. Då så <laughs> lyssnar på det här. Då kommer det och Då, kommer, det här, då se, <laughs> du kommer låten. Och så ser Henrik se lite, så här, lite stressad ut. Och så säger han. För han vill ju säga någonting. Ja, det, är klart. det är bra energi och allting. Bra, fint ljud, säger han då. <laughs> Men, eller? Ja, och det var ju nästan, det, ja. det var ju värre ja. än att säga, nej, den här var inte för mig. Nej, och sen, <laughs> fint ljud. Då åkte den ju bort. Ja, ja. Okay. Länge för att han var då fint alltså, vad är det för en och, och, och, och, jag, och jag tyckte att det var, jag det var Tuntigt, jag tyckte ja. det det lätt tuntigt Men vad menade du med fint ljud? Ah, jag var ju var tvungen det... att säga någonting som var bra ja, Okej okay, liksom. det var det så bara. Men, men det som var var ju också att det hade ju, Jag har ingen aning om vad som hände Innan jag kom dit till studion För senare Så, så var jag ju den som bara Vad, Vilket jävla parti, Fan, vad grymt det här var alltså, Ja, men det var ju någonting. Så, någon så, gjorde ju någonting någon har ju den. lagt till någonting, tagit bort och, och sen så... Och kommer då första gången vi hörde den, då sitter jag Henrik... Det, det var en skivinspelning som var väldigt hektisk. Så vi var liksom, eller det, de flesta har ju varit det fram till för två skivor sen när vi har mm. haft mer budget och tid. Liksom. Ah. Men då, sitter, så man, man skriver, ja, då var den låten klar och sen så ja, då ska vi åka dit och mixa. Och så sitter jag och Henrik i bilen i Danmark och så får vi låten skickad till oss. Och har vi sätter på den här jävla låten. Och då hade det liksom ändå inte varit en sån favoritlåt någonstans. Utan vi bara sätter på Vad är det här för låt? Vi hade ingen aning om vad det var för låt. Och, då, och det tar ganska lång tid innan ja. sången börjar. Jag bara vad fan. Och sen va. Och då var det som att man hörde kanske det då som Jonas hörde när han skrev Ja, det, det är klart. Så var det för mig ja. Vi var Då var vi helt bara, bara i helvete händer. Ja, men att man får vara. Man får lämna den här stoltheten för att det eller alltså använda den till om det är så viktigt så får du stå på dig och mm. göra det bra, men samtidigt så vissa riff eller vissa sångmeloder någonting, det, det spelar ingen roll hur mycket man lägger på det, vet det är som att strö guld på en hundskit liksom. ja. det, det, det är en hundskit här men det var ett fint ljud det värsta är att man vet det för man, ja. man vet det ja. någonstans, men man har lagt de där 25 timmarna mm. jag har fan och jag har suttit och ja. jobbat med det här och sen så är, det liksom, det är inte det som är grejen, utan du måste ju gå igång på den här låten direkt. Det är ja. därför det är egentligen handlar inte om nyanser, det handlar om ett ja eller ett nej, mm. fram till att du har bevisat motsatsen då. Men du måste ju ändå tära på en på något sätt om man har suttit då och jobbat med klart, den, om man själv känner att fy fan, i ditt fall då Thomas att det här vill jag visa Henrik han kommer bli så nöjd, ja. och det du får tillbaka är fint ljud, mm. men nej. Mm. Ja, alltså, men... det måste ju tära ja. på en för man lägger ju ner hjärtat Liksom. Men jag har ju haft så jättelänge nu att jag har hamnat i en sån sits som jag själv har satt mig att jag tycker det är så jobbigt att spela upp grejer för. Jag tyckte det var ännu jobbigare att spela upp för Tompa och Jonas. Mm. För jag tyckte de satt där typ ihop. Du vet ja, som ja. att de var en gubbe nästan fast med två röster då. Ja. Kände jag ju för att jag var så osäker så att redan när jag så presenterade så kommer man in med liksom lite slok sådär istället för bara jag är världens fetaste riffa nu. Jag tänkte vi gör så här och så för, för att alla är så olika. Ja det är klart. Jag har ett, ett tålamod. Eller riktigt kunskapen att sitta och göra en full jävla produktion som är en demo. Jag, ty jag tycker att det är bara att elda för kråkarna. Ja. Andra ibland tycker inte det utan det är så här som vi presenterar presentera det. Och det är också coolt. Man måste se alla olika grejer så här, va. Så att det är... Men, och stå på sig om det är viktigt. Mm. Så, så att det korta svaret är att jag gjorde solon. Och så la jag all min energi på att göra så feta solon som möjligt, Som passar in bra. Och sen så vara mer, du vet producent och ett bollplank, har mm. ett bollplank liksom och säger om det för, att alla har, för jag har fattat att alla har olika roller och jag är inte roligt att ha i studion om jag sitter och uttråkar. Då kan kan inte koncentrera mig och bara ställa en massa andra frågor och <laughs> prata med, medan två sitter i super... Pizza eller kebab? <laughs> ja, Nej, men för, och, och så kändes det många att man förväntade sig att man skulle vara där också då så att det är mycket bättre att jag inte är där, mm. förutom när det finns någonting för mig att göra Tycker jag. Ja, det är underbart. Vi ska fortsätta prata med Thomas och Henrik ut från Evergre spelar lite favorit. Låta om er ut från Evergrey här. här Alldels alldeles strax och stanna kvar. Pirate Rock 95.4 och 90.7. Leda, grabbar. Jag vet bara, att vi har ju en story, har jag berättat den här storyn här När vi fick förbundsgigget i Skandinavien till Asiasborgen med Evergrey Det har jag nog hört, men och ta det vi gärna för våra intervjuer lyssnare. i Aftonbladet och GT och Expressen Och vi pratade med alla våra sponsorer och vi var på sjunde himlen Och vi skulle spela på, du vet, det var Globen och det var Hartvall äh, Arena och Skandinavien Vilket var, år var detta? Vad kan det vara? Var det 2005 eller? Ja, 56 sånt morgonen efter vi har fått det här beskedet då, så bara åker vi och ska hämta ja, jag Micke, våran basist och så åker vi förbi en löpsedel och så står det, rockstjärna har brutit nacken står det, och då visste vi, ja. vi visste direkt ja. Vi behövde inte ens åka till studion och ta reda på honom. Men vi visste vem det var. Och då sa vi bara, ja, där fick du för att du gav dig i lag med Evergreen. Ja, ja det var så. Till och med, ingen är försvarad. Alltså, han, han kan inte, inte, ens han kan försvara sig. Var det ni som gjorde att Ossi bröt nacken? Ja, det känns Helt ju enkelt. Det, var, det känns som att vi var de fyra hjulen med den här jävla fyrehjulingen. <laughs> men det ja, var nära. Det, det var faktiskt, nu när man sitter efteråt, så hade vi, vi hade ett stort ställe i stenkullen då. Och vi, då Tillät vi oss den kvällen faktiskt. och sitta där och tycka riktigt jävla synd om oss ja, själva. Ja, det Då var vi riktigt... Det upp i ner Det var riktigt... Eh... Ja, det var svart. Ja. Det var ändå Sharon som hade valt oss till de Ja, det är ju... Så att det det var... erkännandet är ju ändå otroligt. Men just det där, hur man hur man kände att det där, det där som när var liten, du vet, när man hade gjort något sånt där helt fantastiskt, och man tyckte att man kommer aldrig ha så roligt någon gång igen. Och så det kändes verkligen som att den, du vet, att den bara gled oss så jävla... Samtidigt så mådde man ju skit för att han låg och var skadad också, så satt man och tänkte på sina egna jävlar på mig. Det att jag nog säga att det, inte, det jag fan. inte en sekund. På. Men det, du vet, det... det... var hemskt, bara ringa till alla, bara, när det blev inget. Ni kan ta tillbaka de 48 lådorna. Men var det aldrig något snack om att så fort nacken är bra igen så kör han och då är ni kvar liksom? Eller var det nu, det hade vi alldeles så dåligt självförtroende för och eh, vi såg redan att det, det tåget gick. Ja, okay. Men hur är det annars att vara förband så till ja, oss? Nu blev det ju inte det men är det, är det, ja, men är det alltid ett såklart ja att vara förband till ja, men de är det stora aggiganterna? Liksom, ja, eller? självklart. Ja, det... Alltså, det är bara att komma, kunna gå ut och veta att det förhoppningsvis är bra ljud och ljus. Och du ska spela för publik som du inte skulle kanske nå annars. Och du har du 45 minuter så du bara kan gå ut och mosa liksom. Mm. Och inte... Och... Att man eh, kan liksom ha, eh, träffa vänner och sånt också. Utan att det blir liksom så jävla sent på kvällen. Så den är ju trevlig. Ja. Ja. Om man ser liksom alltid det positiva i det då. Mm. Sen är det ju vi skulle gärna ha ett ja. efterband har vi sagt. Vi skulle ja. ha en closer, alltså en deadline istället. Att man hade ja. en som spelar efter oss. Typ Bullit hade varit mycket här dröm. Är det så? Ja, bara någon som spelar ACDC-musik ja. efter man. Och så man kan stå och dricka bash Ja, ja du fan... liksom får slappna av ja, till ja, det de som spelar efteråt. Så, ja. ja, så man får liksom hela... Det det var med, men det var inte, vi var förband till White Snake i, i var det Sverige bara. Eller? Jag kommer ihåg. Och då fick man ju stå och kolla på dem efter man hade spelat. Det var ju inte heller så tråkigt. Nä, nästan bättre än Bullet. Ja, det var det. Ja, ja, det var det. det, det var får lite... vi ju ändå ge dem. Ja, Snake var lite coolare än Bullet. Vad nu när ni drar ut, och det är ju många turn turnédagar så att säga. Ja. Vad, vart ska ni till att börja med? Vart, vilka städer och så kommer ni besöka nu? I Sverige besöker vi väl alltså typ, jag skulle säga det var nästan vidrigt att säga, alla som är värda att besöka. Men, ja, ja, men, men... Det är rätt många ändå. Alltså, det är ändå Stockholm, Göteborg, sjunde Kristianstad, Helsingborg, Malmö, Östersund, Luleå. Luleå. Mm. Ja, så ja, plattan har ju gått och går bra som fan. Så att, mm. Och det bevisar ju det här. Sen ska vi göra Finland och Danmark och Norge också. Då, så att, det är tre veckor i Skandinavien nu först. Tror jag. Och sen är det lite paus. Och sen så är det sju veckor i Europa. Och då är det ju hela hela Europa. Och vart är det? Ja, det är alla stora länder i Europa, mm. eller alla länder? Liksom. Ja, men typ, typ alla ja. länder. Kan, ja, jag kommer inte på någon som vi inte är i. Det är England också, Skottland och Irland. Men om vi tar England som exempel, hur många spelningar har ni där? Jag vet fan inte. Ah, okay. Fem, sex stycken. Fem, sex stycken kanske, ja. Och då är det... London, Manchester, Birmingham, London. Manchester, Liverpool ja, ja, alla de där större. När ni, när ni ändå ska dit så att säga, planerar man för andra saker också eller är man bara inne i, nej vi ska dit och spela sen sätter vi oss i en buss och så åker vi och så ser vi någon jävla grusplan någonstans och så är det inte mer eller ja, men alltså, På det här, liksom? den här turnén fick jag en fråga jag är ganska involverad i också att sätta upp ihop de här jävla grejerna men alltså det är jävligt dyrt att vara på turné mm. det är kanske inte folk kan gemene man vet om men det kanske kostar oss Alltså att kostnaden för oss, som ändå inte är ett stort band på det viset. Nej. Det kostar oss 30 000 om dagen att vara på turné. Och då är det mat och bensin. Ja, på mat, mat och bensin och buss och... och produktion ja. och crew. Crew tar ju betalt varje dag. Det, så är, det är klart. Där, ja. För de är ju borta. Ja. Medan <laughs> vi, vi, vi är ju bara lediga. Ja, en <laughs> så... <vår> hobby. Ja. <laughs> <laughs> Älskar ispeleta. <laughs> <laughs> uh, nej, men så att då sa jag bara i något svagt tillfälle att ah, men bra, då ska vi inte ha en jävla dag ledigt så här, för då åker vi bara, om alla ändå ska ha betalt och, inget, och alla skit, alla vill bara jobba ja. då jobbar vi bara, ja. så nu tror jag vi har 48 gig på 51 dagar oh, Därför, Ja, det kommer vi få bekänna fär färdigt tror jag. Men har du varit med och tyckt till om det, Henrik? Jag har Henrik tyckt. Ja. Har tyckt ja, jag. Vet vad? jag tror att jag är den som, jag är den som alltid säger jag först. Ja okej. Okay. Ja. Ja, du sa också det att du älskar verkligen att stå på scenen. Ja det, det är det som hela... är det roliga liksom. Jag klippte av strängarna på min första gitarr i två år. Bara så jag skulle kunna stå och framför spegeln. För att det du gjorde, ont på <laughs> För att du gjorde ont på fingrarna. det Är det sant? Vad ja. är... gulligt ändå. Ja det kan man ta. Men vad fan vi älskar man inte gör göra det. Då ska man göra något annat. Nej men så det är klart. Det är... Jag tänkte ändå. När man ändå får se så mycket som ni kanske få se och åka så mycket att man tar fyra dagar i London om det ja, går nej. att man planerar över de sakerna men det alltså är inte vi försöker, det funkar, i och med att vi liksom. alla har familj så har vi ju försökt vissa turnéer och liksom, men vi gjorde det väl någon gång där, där vi, flera av våra fruar var i Dublin och, och sådär mm. och sen flög vissa till Barcelona och så var man där en dag och då hade man liksom fått en paus i mitten men och det sker säkert på den här turnén också. Men nu är vi liksom, vi får inte plats i bussen så det är ingen som kan åka med liksom. och då ska nej. man hålla på att rodda och åka själv liksom. Det känns ju också alltså att då ska jag ut ur turnébubblan och börja liksom, ja nu ska vi hyra en bil här ja. och köra. Ja. Nej. Simon och Ja, nej, då är det bättre att och så hur roligt blir det liksom? Nej. Sen så är det vi får faktiskt väg att jobba. Mm. Alltså det Ja, du vet, det det är därför vi än en gång på samma sätt som att det är i höjdpunkten så är det ju verkligen det som är piken det är därför vi och kanske på en gång när fruar och barn och att ni kommer in så blir det då blir bandet sekundärt för mm. den individen som har sin familj med tyvärr för att de de förstår inte Nej. och de tycker att det är min sak att fixa vegetarians mat till dem du vet mm. fast jag har andra saker att tänka på så ja. jag tycker det är skönt nu man, det, man kan säga bort. det också, för att det, det, det måste vara så. Mm. Och sen så vet jag mina ungar, vi har ju haft det så här hela tiden. Och... Ja, de vet inget annat än att du är iväg. Nej, så man kan ju liksom välja lite att... hur man. Men det är klart att det är mm. jobbigt. Men det är mest jobbigt för en själv tycker jag många du vet mm. att man sitter och får man. Ja, sen när man ringer så är det ingen som är intresserad av att snacka med dig. Jaha, jag, jag sitter med Ola och kolla på tv. Vad ja. fan gör det då? Ja. För jag menar, det är ju ändå... Ring när du vill själv då. Så tycker ni ja. så synd om mig själv. Ja, sitter den det... sura. Det är ju verkligen så där ja. just att det, det är ju också mitt ok att bära när vi är, det är väg klart. Det är att jag får ta det och, och mm. katta ringa bara för att jag vill höra ungarnas röst. Har ni missat något sådär gigantiskt hos barnen som är sådär superstort? Har ni varit med på alla födelsedagar? Nej, födelsedagar. Jag tänker något ännu. Har ni varit med på alla födslar? Ja. Ja, ja. Ja, vad fan. Då det, man alltså, det Jag missar mitt bröllop i sig. Ja, den man. är god. <laughs> Men det är ju skild också. Vi har haft Nej. någon sån som har varit som, och då blir det, ju det, det, blir ju, det är ju, det blir ju upp till den mm. människan då. Så får ju alla respektera det bara. Mm. Det är ju ingen som vill åka ifrån en turné. Nej, det är klart. Och det är ju ingen som vill lämna sina kamrater i sticket här. Men livet är ju livet. Nej, jag tänkte med en sån här milstolpa som kanske när barnen lärde sig att gå eller cykla eller att det har varit sådana grejer som man liksom missar Jag tror fan, för, för att det är ju det som är fördelen med vad som vi också, när vi är hemma så är vi hemma 100 procent, ja. mycket mer än vad alla andra föräldrar är, skulle jag vilja lägga till då, mm. så när vi är hemma då sköter vi ju allt mm. eh, Då blir det vegetariskt för familjen och så, Henrik mm. ja. ja, det kan det nog bli ja, Men ja, nej, Jag, jag kommer inte på någonting, och det är säkert att någon kan rätta med? mig, du missade min 18 år, men jag har inte gjort det Nej ja. Ja. Vad jag kommer på jag har inte missat någon sån här Det hade varit kul dag. att ta in din familj och din exfru och, ja. och höra dem och ställa samma frågor Oj, oj, oj, då vill jag ha ja. Kul, kul. <laughs> du, Vi ska spela Europe nu yes. More midst meets the eye Och så ska vi prata om den här fantastiska låten här Alldeles, alldeles strax Henrik Just. och Thomas ifrån Evergrey har jag med mig i studion här idag Här har ni lite Europe He's trying to pretend never walked away Come on. Det är jag och Tomma sitter här och visar ståpälsen. Du sa att du, var tur att du såg ja, ja, Du sa att du fick ståpels runt kinderna. Det har jag aldrig sett. Kolla här. Ja. Kinderna. Ja, men när man får hela vägen upp i huvudet, ja. det får jag fortfarande av det solot. Eh. Ki Marcellos solo på More Than ja, vi pratade lite om det här under låtens gång, att eh, Kim Marcello är en fantastisk gitarrist. Kanske inte får den upprättelsen riktigt, eller vad känner ni? Ja, han är en av de bästa, mm. Absolut. På jag. vilket sätt, om ni ska förklara för någon Ä som inte kan, eh, kan lyssna på gitarr men inte spela gitarr, och så här, vad är det Kim gör som är så otroligt bra? Det som Ki gjorde var att han hade i alla fall de här 10 000 timmarna under bältet när han spelade in den här skivan. Så att han kom ju väldigt förberedd. Man hör ju att de här solerna är ju inget som man bara har bara och skjutit från höften utan det är ju producerade soler. Mm. Men det är så kul att höra, ifall jag bara får flika in där. För det här är inte ett så snabbt solo som vissa solon kan vara om ni förstår jag mer. Utan mm. det är mer melodiöst solo. Och det är så kul att höra er gitarrister ändå uppskattade. För det känns för mig som inte kan spela gitarr att det borde vara enklare att spela melodösa solon än snabba solon. Men så är det inte, eller? Nej, så är det. Tyvärr. Alltså det är som att Carbonara är ju alltid gott, va? Mm. Sen så kan du checka Carbonara på en Michelin-restaurang. Då tror jag att du kommer att tycka att den carbonaren är lite godare än alla andra. Jag tror ta, det. Tanva, ta, den flög mig över huvudet ja. den här... Den, den gjorde det? Han, ja, han ja. okay. Har du käkat karbonaren? Ja, det har jag gjort Är faktiskt. det något annat du gillar? Big Mac eller? Ja, det är ju gott. Ja. Ja. Så käkar du Big Mac på en fin, fin restaurang ja. istället. Så får du en tillrädd hamburgare. Det, det skulle jag nog ändå säga. Att det, och det är lite så det känns för mig också. Att... Varenda detalj i de här solerna, precis som Hen Henrik sa, har han tänkt igenom. Han ja. vet att han ska efterträda en hitarist som har sålt åtta eh, miljoner plattor på sin debutplatta. Mm. Det skämtar Matte bort. Eh, och det gör han med den äran, tycker jag. Ja. Det känns inte överproducerat heller, utan det känns bara snyggt och ja. väl, välproducerat. Mm. Och välspelat, såklart. Och så gick han ju ut och gjorde det också då. Ja, alltså, live I det är sådana soler som lämnar det, att det ska väl känna, de ska väl göras så också då, du vet. Att det inte finns så mycket... Jag brukar lämna i mina egna solon mm. att det finns, att mycket av det här bläddret inte är det viktiga. Så jag tycker att tonerna och bändarna och allt, är, det är det som är det svåra. Och det är där som man har sin person, är på samma sätt som man... När man pratar nu. Det är så röst liksom. Så är det rösten. Om jag bara håller på att prata så här hela tiden och bara har samma tempo som liksom allt sagt, alltid bara har samma samhället, så blir det så jävla tråkigt att höra på. Mm. Folk tappar ju tresset och alla kukar blir mjuka och det är inte någon mus som blir båt eller någonting så här. Men om man bara tar det lite lugnt, vad du är det? Ja, ja. så är det lite mer nice. Ja, ja, ja. Samtidigt som <laughs> man kan lägga in någonting snabbt så här. Ja. Men om man tar den här låten om no Modern Meets de De kör den egentligen aldrig live eller den är ofta Så är länge, länge sedan jag såg Europe Så jag mm. vet inte, men du säger det Ja, jag pratade både med Joey Tempest Och sen Kim Marcel också om det Och de säger, nej, den liksom, Joey förstod inte riktigt, ja, jag gillar folk den Jag kan inte riktigt fatta den grejen Men jag, jag grejen, fattar liksom. att det fan, Joey har skrivit uh, 50 fantastiska låtar mm. Det är klart att inte han har koll på Vad som hände på Out of This World För 40 År sedan. Eller hur gammal är du i liksom. ja, den skivan 88, va? Oh, Henrik, det så långt. Ja, jag tror det. Eh, va, nej, men vad ska jag säga? <laughs> har ni också såna här låtar som ibland kan komma till er? Att varför spelar ni inte den live? Och nu, ja, 14 album har ni ändå släppt. Det måste finnas fans som alltid kommer Ja, det var bra idag, men ni spelade inte min favorit. Vi vill höra låtar från de första fem skivorna. Ja, men då skulle ni ha kommit på de konserterna. Ja, men är det så? Spelar ni låtar från de fem första skivorna? Eller skippar ni det helt och hållet nu? Nej, eller? inte helt och hållet. Men, men just nu så är det det fokus. För vi, vi... Är så välsignade så att vi kan, våra fans vill fortfarande höra den nya musiken. Mm. Och vi har, har det så bra nu att vi behöver inte gå ut och spela våran tredje skiva i komplett eller våran fjärde skiva. För att börja med det så kan det, känns det som att det är svårt att gå tillbaka ifrån det sen. det blir ja, också som ja, att man fastnar så här. i det liksom. Ja, men det blir ett så här, nu ska vi göra något best of gig vi, ja. vi är fortfarande efter 30 år som vi har hållit på nu. Håller, växer vi fortfarande och det, och det är ju fantastiskt såklart, som och, du sa, det är en ja. ynnest för fan ja. att folk vill höra det som är nytt sen fattar jag att man vill höra The Masterplan Plan eller ja, någon annan gammal låt som, är, som ändå är 25 år gammal men för oss, och det är kanske det man önskar att vissa fans skulle förstå mm. så har ju vi nya fans och den nya fanbasen är mycket större än de 10% som är från början men det roligaste av allt är ju att de som var med från början tycker också om det nya. Mm. Så att, ja, där är vi ju... Ja, blessed. Nej, vi har ju pratat om det idag jag har ju faktiskt sagt det. Och det är inte för att ni är här och sådär. Utan jag tycker detta är den bästa skiva. Och då är det klart att då ska det ju in mycket spår av mm. den i det nya. Eller ja, men det måste ju. Det måste så och det är ju också... Och det är ju så jävla tråkigt. Men det är ju det vi... Promote, det är ju det vi säljer. Mm. Det är ju den här skivan. Mm. De andra skivan det är ju bara att lyssna på dem. Det är ju inte så, att, det är inte så att vi säger till att ni får inte lyssna på dem utan lyssna på det. Det gör jag med. Jag menar kan ju inte gå, om jag skulle gå på en Pink Floyd konsert idag, Nu lever ju ingen i det vänder, så det blir ju svårt. Men, ja, men men om om jag ska, det, det är svårt för mig att begära. Nu vill jag bara höra låta från uh, Ummagumma. <här> <här> <här> till exempel. Ja. <här> <här> ja, men, ja, jag hör dig Thomas Vi ska prata mer om det tänkte jag. Men vi ska spela en låt ifrån den nya plattan här och nu. Här har ni One Heart med Evergreen. Hela världen sjunger, Ja, yeah. här har ni den i pack. som i mitt, tycker är den bästa skivan ni har gjort. Och det är otroligt roligt eh, som jag har sagt tidigare här idag att jag tror aldrig riktigt på band när man säger det och detta är det bästa vi har gjort efter 14 plattan och sådär. Men det är jävligt kul när ni överbevisar. mig. så stort. Tack Henrik och Thomas ja, och de andra ja. grabbarna. Är tack right. själva. Och tack till hela världen som har med och på den här ja, låten. Precis, och... vad menar du? Ja, men vi hade ju... Vi hade ju folk här borta i vår studio. Vi sitter ju i kungel nu och vi har vår studio i kungel också. Där, dit, där hade vi lättat ut så att... det hade ju helt fullt i studion. Ja. Mm -hmm. Det var ju knökfullt med folk som var med och sjöng på den här. Jag kan skicka ett videoklipp som du kan lägga på internet sen. Mm. Var med och sjöng på den. Så gjorde vi samma sak i Stockholm. Det var också knökat. Och, så, och sen så hade vi ju flera, flera hundra som har skickat in. så sjöng in på sin iPhone-telefon. Åh oh, fan. Som vi mixar ihop. Så de, det är de du hör på... På körande. Du är ju jävligt cool. Jag vet att förra plattan... Nu minns jag inte riktigt vilken låt. Utan där får du hjälpa mig. Så tog ni live livemusiken ja, från Pöstervik ja, va? vad fan var det för med låt? Ja, ah, precis. Äh, äh. Vad, är det något nytt du har kommit på? Eller ni har kommit på som ni vill göra? Lite annorlunda grejer och sådär. Eller är detta mest bara för kul? Eller är det för musikens skull? Eller Allt det. Allt. Ja. Alla frågor. Ja. Ja. Ja. Nej, men, ja, och sen så... Allt ifrån hur många... Fan var god att någon av banden som jag gillar om man har kunnat få med att skrika eller sjunga ja, det på en loudness-skiva eller vad det nu kan tänkas vara. Ja. Så att det är ju det är något som är jäkligt gott. Oh. Och hur det förenar alla de här hårdrockarna i ja, hela den här låten också, då, som är liksom så jävla positiv och jävla drag. Liksom. Det handlar det om det. Liksom. Vi släppte ju den tillsammans med Sweden Rock och när vi fick förfrågan från början, då var det ju nästan: äh, fy Fan, det här gör vi inte. Det här kommer liksom tumma på våran integritet och kvalitet. Men sen så började jag fundera så fan, hur fan skulle man kunna göra det här så att det blev liksom i evergrave tappning procent. Mm. Och sen så fick man ju in alla och alla namn som är med, de står i bokletten. och så här. det är också coolt vet. Ja, det är jättekul. men så att egentligen summan av det är att göra något för fansen faktiskt. Ja. ja. Och men också för våran egen ja, för del att göra någonting nytt, men också det är ju ett, ett enkelt sätt inom citationstecken för oss att Ta del av våra fans värld på något sätt. Träffa dem i, i en timme i våran studio. De får kolla. Du vet, vi spelade in fortfarande. Så alla, allting var uppkopplat, inkopplat. Så vi fick liksom skydda mikrofoner och det, och det. det tror fan att de kommer komma ihåg det resten av sitt liv. Ja, det är klart. Men eh, hur gick det till? Gav ni dem texten och de fick öva en stund? Eller var det bara slänga ut dem en gång och sjung det här? Ja, alltså, ja, det, de ska, det, det. hitta melodi och allting. Liksom. Det är ju ja, det. det lättaste bland, Hur många var det här om man bara tar... 50, 50, 60, 70 någonting. Att få dem att sjunga rätt melodi Alltså det är ju inte det lättaste ja. antar jag Men det var rätt, det är ju inte Kom igen, det, är det var inte så svårt Nej äh? alltså, ja, det var det inte Och sen så du vet, Ta vara på det att man gör inte för många tagningar heller Du vet, första två är ju folk lite stela Aha. Lite folk, ja, vi är ju sådana mm. Vill ju liksom hänga med alla andra Du vet, men sen så ja, det är när klart. det När vi satte igång och började köra som fan Då var ju inte de sena Och var på heller, det, äh. Vi lyssnade på det för några dagar sedan. Det var en av mina min unga var med också, det är två då. Och så hade de en kompis och vad så jävla roligt när de satt och lyssnade. I slutet så är det ju om det är hur mycket folk som helst. Ja. Säger Pelle så här, min minsta son så här. Jag, jag hör Kalle. Så här, jag hör Kalle. Jag de det. är så jävla roligt. Liksom. Ja. Kalle du inte få gjort det idag. Det är fullt, vet du, att det är underbart, fullt möjlighet. Jag sa, ja. det klart. Det var inte konstigt så, högt, så mycket starkt som ni skrek. Det nej, tro jag tror hörs, det. du vet. Ja. Kalle skrek högst. Kalle var någon ton. Ja. Ja, jag, jag vet inte om ni har sett den på Netflix. Så finns det ju en dokumentär om när man gjorde We Are The World. Jag har the sett den. Nej, den är ju fantastisk. Ja, måste... Men där har vi ju alla de största sångarna i, och sångerskarna i i USA. Och till och med de har ju problem med just att det ska vara det här körja Och då skickar in 70 stycken fans och Kalle och mm. din son där. Och och här, det kan ju inte vara varit det lättaste att få ihop det liksom. Men, Men det är fram sig. bra. Alltså. Ja. Det är ju liksom gangvokus på något sätt. Det är liksom och sen, men sen, alltså det svåraste var väl alla de där hundras, flera hundra som skickade in, liksom, du vet. Ja. <laughs> men sen man ska få sitta man med det. iPhone ja. och, ja. och så det, matcha det. Liksom. Och du vet, det är ju många kanaler med folk. Liksom. Mm. Och det ska in på mindre kanaler. Det ska bli mindre och mindre kanaler ja, också, klart. du vet. Och mer och mer röster på de kanalerna. Så ja. det är jävla pyssar. Ja det kan jag verkligen förstå för att idén kan ju verka kul men sen när man väl ska få ihop det men ni, ni löste det på ett bra sätt då. Ja, men hade ju erfarenhet nu då från plattan innan där med Midwinterkås så att ja nej men det är coolt. Vi mm. kanske får spela in på Pustervik nu igen. Ja vad kul. Nej, det, det gör vi nog fan inte. En annan <laughs> grej om du ska erkänna alla de här som skickade in de här hundra eller vad det var. Mm. använde ni alla hundra eller skrotar ni vissa? Vi använde alla som gick att använda. Det var, var ju grej som och det hade inte med deras röstkvalitet att göra utan det var ju mer att det liksom eh, någon satt i en lastbil och sjönk in ah, liksom. ja. Så att det lät. Samtidigt var det lite svårt. <laughs> <laughs> <laughs> Bakgrundsrörelsen. Ja. Det här kanske du skulle tänka. Det var ju någon som gjorde något så jävla då. har en paus mitt i alldeles. Vad? HART! Och så skickar han in den dagligen. Då De har man ju riktigt blåst. Oh, vad han är inte med. Du, eh, nästa låt vi ska spela är Saltens Swing med Dire Straight. Så det är den låten som fick dig att börja spela i tarren va? Ja det stämmer. Det är Tompa, ja. inte den lättaste låten att börja. <laughs> jag har aldrig sagt så... att jag har, jag har aldrig löst det heller. Men... Men, okay. Men det var, ja, nej okej. Men det var något med det där som talade till mig. Då sa min att Inte alla kan bli morknoffl. <laughs> Taxi skulle vara skön. Fucka. go fuck yourself. Ja, oh, precis. Had <laughs> on a little but the Double fall time What they call rock and roll And the Sultans Yeah, the Sultans, they play Creole Just bästa roll. På Eller ilikeradio.se Hey what's going on everyone, this is Brent Smith From the band Shine Down And you are listening to Pirate Rock 3, 2, 1 Pirate Rock Och som sagt, ni är tillbaka igen på riktigt den 23 december igen. Och annars är det väl nästan turnerande konstant förutom i oktober då. Ja. Eh, Sättlisten då, 14 album. Jag vet inte hur många låtar det blir men det är ju en 200 låtar i alla fall på de albumen. Och sen finns det väl en del att ta utav, utöver det också antar jag. Ja, jag tror vi räknar ändå när vi kollar igenom settlisten, så kollar vi igenom så tror jag att av 17 låtar så tror jag att 12 var videos i alla fall. Ja, så det är så pass. <laughs> ja. Ja. Så att det är... Ett bra sätt. Ja, Men eh, alltså, hur väljer man? Hur går ni igenom som band? Har ni någon som är själv som väljer? Eller bollar ni igenom det och ja, kommer med egna idéer? Eller hur funkar det liksom, när det är så mycket låtar ni har? Det som funkar bäst just nu det är att Rickard grunnar på en setlist. Han, ja. är, han är bra på det. Mm. Rickard spelar keyboard. Ja. Mm. Och sen så... För det var också så innan, då du vi på så mycket, vad jag tycker och jag tycker, istället för att det är enklare att en kommer in med en konkret istället för fem olika sätt, för det blir ett jävla pusslande. Och sen börjar vi bakifrån ofta, att vilka kan vi inte, inte spela? Ja okej, så ni plockar bort vissa innan. Ja men alltså, de här måste vi spela. Och varför kan man inte spela vissa låtar? Är det för att ni inte tycker om dem idag eller att de inte funkar live? Eller är det för svårt att spela om har ni lagt för mycket pålägg i studion, eller är det något sånt. Liksom? Allt kan vara. Det kan vara att man inte tycker att låten är rolig att spela. Ja. Tills, men det så kan vara att det är inte är en live-låt. Vissa, vissa passar sig inte. Nej. Vi hade en jätte, för förra, När vi var i Sydamerika nu så hade vi en jättebra idé att det skulle vara så fint. Mellanspel och allting så här. Och Johan så går att spela så fint. Men i realiteten, så skulle vi upp på scen så hela den. Hela den grejen blev bara så jävla rörigt för de som kollade också. för att Han såg och blinkade. Jag kunde gärna samtjekka att läsa som liksom ja, så okay. mm. Men det fattar vi inte förrän. Vi har gjort det några gånger man bara så här. Man måste testa vissa grejer Precis. i skärvsläget, antar innan ja. man fattar om det funkar eller inte. Men har det någon gång gått så illa att du vet, ni har ändå trott att det här kommer funka bra live? Och så är det dött liksom. Nej, det har aldrig hänt. Nej. Så men det man... kan ju vara att man så här. Ja, men detta var väl lite så. Den blev ju sån, alltså, men det, jag tyckte ju att folk var ju fortfarande glada, men mm. man, ta man tappar dem där en stund och det är inte läge att göra det så pass sent i hobben. Men det är att det har hänt liksom att ni tror att det här kommer funka skitbra live och det har ni tänkt när ni sitter i, ja, i studio. Ja, men det del låtar har vi ju kört som inte alls har alltså blivit... Men så att ofta att vi har låtit bra live. Vi... Ah, Okej, okay, då beror det på er. Ja. Det, det, det, från det beror, allt, beror, ah. allt, beror alltid på oss. Ah. Men tror ni ofta att publiken märker att ni inte gör eller får ut det bästa den dagen? Eller är ni 100%. som är? Tror du det, alltså? Ja, det tror jag. Men sen så tror jag inte att de märker om vi missar en ton eller två. Nej. Så det är inte det. Men energin hos oss, ah. eller hos vilket band som helst som är professionellt, går ju ner markant om du märker att den här låten inte funkar live- alltså att vi får inte det här att funka- då det smittar, absolut. Om du förklarar för oss lyssnare- hur, vad kan göra att ni inte får den att funka? Är det liksom när ni ska spela den allihopa tillsammans- eller är det någonting som beror på varför det inte går? Liksom? Det kan vara alldeles för svårt, för det är skillnad att sitta och göra en låt- när man bara gör låten så bra som möjligt- och man ja. skiter i hur man ska göra sen- mm. Det kan ju vara en grej, men ofta så går det ändå att jobba runt det bra. Men, men det kan vara att man misstänker att energin inte tar dit som man ska. Ofta så vill man att det ska vara... Det är viktigt att det är tydligt när man spelar live. Eller För, för ja. Så att folk fattar vad fan det är som händer. Ja, det är klart. Ja, men när man ser folk ser ut som fågelhalkar ja. och bara titta mot toaletten istället. Då fattar man att den här låten kanske... Men ryker den då sen ja, till ja. nästa gång? Lite? Alltså Men vi ger den en ärlig chans. Ja, Det gjorde vi ja. i Sydamerika 8 av 11 gånger eller någonting körde ja. vi den. Så man inte bara... Och sen så, men du vet, Man lär saker hela tiden. Simen, våra nya, ja, nya trummis sa en sån bra saker som vi aldrig efter första gigget så sa han så här: jag har en liten idé. All så kallad kons, konstruktiv kritik eller allting som inte är high fives mm. kan vi inte vänta 90 minuter efter gig så kan vi prata om det. För när man kommer in, ut i ja. det här och man vet att Tompa har gjort ett fel och så är man igång och, så, och det är inte första gången, du vet, för jag har lyssnat nu så precis som att man har inte alls lyssnat fast Nej. man får för sig det, ja. alltså, för man ser det framför sig. Medan att nu så där lärde man ju så en jävla bra grej ja. Det Är, faktiskt en väldigt är väldigt bra det bra så jävla viktigt Så att man måste ta upp det Då kan man ju. göra det efter 90 minuter och känna sig som en jävla idiot Om astället. det fortfarande håller då ja. Att man har den pulsen Men det, ofta så. så gör det det. Och det, och det Problemet för oss är att vi glömmer av ja. den där, de där viktiga grejerna Så sen nästa dag då när det är nästa dag, Då står mm. vi där Men fan, nu kommer ju den jävla grejen igen <laughs> <laughs> Och sen sa okej, okay, nu ska det vara 90 minuter ja. Jag är väldigt svårt för det ja. Och då får man ju skriva upp sin skit När man kommer av scenen Ja, ja okej, okay. ja, men då är ja. det ändå hänt flera är än en, en gång i alla fall. Man behöver inte gå och direkt efter första. Battata. Nej men nu en kör vi, vi, vi. När vi repeterar så gör vi det. Bryter det. Ja. Nu bryter vi. I sportens värld så vill man ju alltid ha intervjuerna du vet, direkt vid slutvisslan. För då är det ju adrenalin och ja. det kan säga så mycket dumma grejer. Hur tror ni att det hade funkat i er värld? Liksom om ni går av scen, Thomas är på dig Henrik för att du har gjort något fel. Kommer det ut då? Liksom? Nej. Men Jag tror inte att vi är arga på varann så. För att det är... Det är vi nej, nej. Och det är samma så här. Det har också försvunnit med allt det här. Vi säger som, menar, det händer ju saker. Det är strul, gitarrer, förstärkare. Det är alltid någonting som, du vet, någon mikrofon till trummen åker ner eller det släpper. Så det händer ju saker hela tiden. Det viktigaste var att vi tog ett beslut för kanske två år sedan att oavsett vad fan som hände, när låten går... När vi har startat igång låten och han har räknat in. Då kör vi. Mm. Oavsett om sången är... Då får han gå över till en annan mikrofon. Eller jag lämnar över. Jag får ta tompa sitt här om inte det går. Så vi bara fortsätter. För... Folk tycker samtidigt att det är häftigt när ja. samma saker händer. Det händer något ja. liksom. Och det är att jag står och gapar som en jävla idiot på, på, på, på våran ja. gitarrtetiker. När han sliter som en jävla dåre för att ja. lösa det. Så ja. vi fattar det. att händer En någonting? spark i magen hjälper ju. <laughs> ja men det är bra. Nej men händer det, så, händer det så ska man ju fortfarande bara fortsätta underhålla publiken. Ja, ja. ja för, det, för jag vet för att man är därför. Exakt. Säga. Och när man förstår det att man är där en liten del av sig själv. Alltså som får... Det finns ju inga likes i världen som kan jämföra en så står och spelar för fyra personer. Like. Nej. Vad skulle jag säga? Det är ju många av grejerna som ni säger nu. Det var två år sedan vi kom på det. Det var nu den nya trummen sedan kom på det. Bla bla. Ni har ändå hållit på i 30 år, Thomas. Mm. Mm. Har det tagit så lång tid att lära er? Nej, men det är, en, det, alltså funka, det är en, liksom? en outsinnlig källa till information. Det är ju det som är så ja. fantastiskt. Det var mm. samma som jag sa förut med att lära sig... Okej, nu kan jag skriva låta. Det finns inte en jävel så kan säga det. Du är lika bra som din sista låt du skrev. That's it. Och sen så, förhoppningsvis så är du äggad. Jag är så jävla äggad fortfarande. Så att, du vet. det måste man antagligen. Eller? Ja, det är klart att ja. du kan vara jaded på att sitta i Frankfurt för mm. 900 gången Och sitta där i något jävla kallt omklädningsrum november 27. Mm. Det är klart att det är inte det är inte så att man jublar. Men då får man göra något annat. Mm. Då får man gå checka en god middag med sin vän Hinken. Eller så får man lägga sig i bunken och kolla på serier. Och så får, kan man påminna sig om att man i alla fall inte står på ett jobb som man inte vill ha. Nej. Utan det här jobbet är det enda jag vill ha i hela mitt liv. Du har blivit vis på äldre dagar. Också... Tjock, kallar min fru. det <laughs> Och jag. jag kallar det vis. <laughs> Nej men att inte ta allting. Alltså, de sakerna som är viktiga är superviktiga. Mm. Men liksom att stryka varandras egon är inte superviktigt. Ja, det var det jag ville säga ja, förut, var... förlåt. Ja. När du sa det där med live, vi blir inte förbannade på varandra. Nej, det är klart. Det är inte vi, alltså, om någon spelar fel, man blir inte förbannad på personen. Det är vi som kollektiv mm. som har sett ut som ett rövål på scen eller låtit som skit. Mm. Det är ju det man är besviken på. Att, sen kommer det alltid att ske misstag. Det är ju det som är livemusik. Ja. Exakt. Annars kan man lyssna på skivan. Hemma. Ja, mm. kan vi sätta på den och sitta ja. där på en stol mm. oh, kul idé. Ja. Det är, roligare, ja, det är det? Det ser förmodligen roligare. Vi hade kunnat vara snygga. Jag har ju mimat mycket. Så jag, <laughs> jag hade gärna gått tillbaka till det utan strängar. Ja, det, kan... det var, det var bra gött bra. att åka på turné utan att spela. Det har vi sagt. Ja. Man, vi åker bara ut på turné så ska vi ha en rider. Det är alltså den här alkoholen man får i logen. Den ska vi ha. Mm. Och sen så spelar vi inte. Utan vi säljer bara t-shirt <laughs> och lyssnar på plattan. Fan, vad roligt Och så, det så sitter var. ni på scen ja, och du ja, står ja. utan och så kör bara. Måste vi ens vara där? Ja. Det är så skönt och bra att man några om. hemska valkar man har på händerna ja. på fingrarna nu. Skönt. Det är så mjukt och fint. ja. Vi ska nu spela lite till The Ride och deras låt The Prisoner här yes. nu. Men jag tänkte vi ska ta det här med The Är det något intressant? Med, har ni något intressant på den här? Det är så jag känner med det här bandet som en jävla Prisoner. <laughs> ja, jag har nu lite The Ride Han sjunger där alltså. Ja. Han dupter Bruce. Han Bruce. Bruce. Bruce. Eh, vad skulle jag säga? Ryden pratade väl lite om. Har ni någonting som är sådär speciellt på den? Eller är det det gamla vanliga? Det är vatten ja. Frut, ja, men jag, jag såg det att det kom in lite och nya och... speciella grejer igår. Såg jag från den nya trummisen. Han skulle ha någon vegansk bar skulle han ha. Mm. Sen skulle han ha sockerfria drycker Och vad var det mer? Det var något. Jag har inte läst jag brukar ofta bara slänga de, de nya riders. Ja. Är det så? Ja. ja. ja. stryker vi. Stryker vad, Det blir inget. Kött. Läge. Din har funkat i alla år. Yes. Det behövs inte ändras. Ja. Nej, det, det, det enda som vi har som är det är väl lite gulligt också. För vi har alltid eh, vykort och så är det frankerat så vi kan skicka ja. hem. Jag gör aldrig det. Men du är ganska duktig på att skicka. Jag brukar skicka till mamma och, mamma och pappa allt. ibland. Ja, ja men den, den är ju faktiskt supertrivlig. Det var, jag har aldrig hört Det Det var inte jag som kom på det. Nej, men var det? Minst, det var... var det du, Thomas? Det var jag. Ja, men du är en romantiker på det sättet, va? Ja, ja. jag har skickat till mig själv. Ja, det är... <laughs> Thomas. Nu är du i Barcelona. Tänk det favorit, att du är Barcelona. Har du det trevligt? Ja, du mår så här och så här. Tänk vad bra du kommer att ja. att sjunga kväll också. Jag är ju det där. Du är så duktig. Nej, men ni dricker väl öl bägge två, antar jag, va? Det gör vi. Ja. Och det är ju många som har öl från lokala bryggerier dit man kommer men det var har, en eller? smart grej. Ja, För att få testa nytt. Det får liksom. vi skriva upp. Den har ja, hört det, är, det har vi aldrig gjort. Det kommer ah. våran Tuné, det tycker jag är jättebra. Extra grejer. Att komma ja, men, med nu. Innan han skickar in här frågan, där går vad vi vill ha något nytt på Ryder. Ah. Det är ingen som svarar, ah. förutom ah. den nya drummen. Det ska jag svara idag. Concerning the Ride, we would like to have some locally brewed ja, men Den är beer. rätt kul kan det är jag tänka mig eh, också. Vär, Sen finns det ju så stabilit. mycket folk som, som vill visa. Sina öl och allt mm. vad de håller ja, det. Så att det är ju en rolig grej. Ja. Alltså... Och det skadar ju inte om ni står där och tar ett kort med deras öl. Om det är ett lokalt Nej. lite bryggeri för deras skull. Liksom. Nej, jag, jag hinkar är absolut inga ölsnobbar Nej. Vi, vi gillar folk som ansträngt sig. Det, kan man, mm. ja. det, kan man, det uppskattar nästan mer oftast än vad jag uppskattar en, en, en blommig jävla ipa. Ja. Hitman ljuslage ljus lager. För fan ja. hatar du IPA? Nej det gör inte jag. jag tycker jag Hatet Ipa. är stort. Ja, det det så jag. Kan... <laughs> och djupt. Sen dricker ju inte åtta Lagunitas på en kväll. är Nej det är, det är så vi... ja. Det är väl är det en apa Henrik eller vad är det? Jag vet inte vi får jag... ringa Peter Ivers och fråga. Ja. Han har koll på det. Han skulle vara där nu. Så. Men vet du vad jag trodde Thomas att Henrik verkligen var en sån där nördölldrickare alltså? som bara vill Ja, det trodde jag faktiskt. Hur kommer det sig? Nej, vet inte roligt det. Har luxury fyllor. Ja. Ja. Tack. Det på en vanlig falk. Jag tror ja. du tyckte om det. Ja, man ser Sådär. ut som en sån ja. jävla majonnär. Ja, De ja, är och... hippie. Ja. Eller, nej, det är inte hippie de är ute. De är hipster. Ja. Hipster, ja. De är coolare att vara hippie. Eh, Grabba, ni har ju gjort detta i. Så otroligt många år och suttit i antal radiostudios och annat. Tycker ni fortfarande det här är roligt liksom att vara här? Eller måste man liksom ge något extra för att göra det? Nej, men man kan ju inte fejka det. Jag att folk hör att vi, vi tycker det är roligt, tänker jag. Mm. Uh, sen så är, är det givetvis som allt annat. Om det kommer någon som är oförberedd. Som inte... Jag fick en fråga en gång. Please tell me something about your first eleven albums. Ah, okay. Det var första frågan på en radiointervju Och ah. ah, Var på Ja, trofan det, så? Ah, tro fan det. Ah, du, Jag är intresserad av att ta reda på Ska jag berätta vad det göra hela ditt jobb <laughs> ah. Men kan det, kan du... det inte vara att de ville komma någon vart med det sen då ja. okay, så. Sen ja, Vi började 14, 1993 liksom. ja. Första skivan spelade Det är ju åtta timmars program för ja, tänk, det är klart. tänk om vi skulle Tänk om vi skulle jobba på samma sätt När vi gör en låt mm. Mm. Börja där liksom Mm. kan inte du, om du ska mixa så kan inte du skicka allting som du har gjort innan så vi kan höra kan inte du mm. vad fan, skicka alla låtar vad ska, du, vad ska ja. du göra då, det är ja. väl det, det är du som är journalist ja. Ja, det, är klart. det är du som ska ställa frågorna men är, är det fortfarande liksom roligt att komma in och prata om nya plattor? jag förstår ju att när man släpper en ny platta så kan det vara roligt att sitta och prata om den men det blir ju också mycket annat prat liksom. ja, men det är klart att det är, alltså, och, sen, och vissa dagar som allt annat, du får påminna om varför du gör det här, och att eh, du ska vara jävligt glad över att någon är intresserad överhuvudtaget. Och när du väl har gjort det så är det alltid roligt tycker jag. Mm. Ja, trevligt. Eh, vad skulle du säga? Vi ska lyssna till en till evergrey låt och så ska vi prata om gigget framförallt här i Göteborg 12 mm. september om jag inte missförstår det eh, för vi har lite utlåtning och lite otroligt Massa roliga feta grejer. grejer. Ja. Men vi ska ta lite Our Way Through Silence, Näst sista låten på plattan, va. Just det. Otrolig låt. Lyssnar ni också på Thomas Kungs, han sjunger här. Eller som ett, Henrik hade sagt, fint ljud. Ja, det fint ljud på Thomas sång. I don't know, he'll be great, man. Our way through silence. I always feel so misplaced. I've lost Some days I feel like I can stare my face Sometimes I'm strong I'll chase the pain away To the end We watched our sunset I was calling You were leaving I was stretching so far Without you seeing me Du sjunger väldigt fint på den här låten. Thomas, tar du sånglektioner eller sådär? <skratt> ja, det är nu på senare ja, nej, tar år jag. <skratt> Ja, nu har jag bara ta sånglektioner. Nej, det har jag aldrig gjort faktiskt. Ja, är det så? Ja, du bara kör. Mm. Kan du gå in och tycka något om hans röst, eh, Henrik, på plattan? liksom? Att där, där sjunger du inte riktigt bra. Eller är det untouchable? Nej, att jag säger inte att det är untouchable. Är... Nej, inget, inget är untouchable. Inget nej, är, är untouchable, så. det får inte vara det. Men samtidigt tycker jag också... Att det är ett paket som kommer så bra hela tiden. Mm. Så att det, är... det är klart att du hade reagerat. Ja. Det hade varit, vad, vad, vad gör du här ja. hade ju du sagt då. Mm. Så det, det, det, det, måste, det måste jag ju göra det. Ja, ja, och om inte annat så måste jag ju göra det för mig själv. Så att jag förstår vad det är han menar då. Ja. Eller? Ja. Så att jag kan fatta om det är jag som inte förstår. Eller om det är han som inte förstår. Nej ja, precis. Men det är inte ofta, antar jag, om vi ska välja, som du går in och gör bort det på sången Nej. längre eller? Nej, alltså... det där jag skulle vilja säga att jag har producerat mig själv så länge nu. Ja. Så att jag vet vad Jag tror jag tror vet vad som funkar. Det är och inget så... som man går in och petar i på det sättet då? Jo, Jonas petar mycket i ja, okay. sångidéer och så här. Men när jag gör sångidéer på musik som vi skriver så är det att jag sitter och hummar in bara liksom det som jag har i huvudet. Hur kan det låta? Ja, men som på det här. Då. Och så, liksom, så kan jag säga ord som inte finns och sådär. Och sen så är det precis som att när jag har hummat klart på den låten så är det som att de där konsonanterna, och de där pauserna och de där accentueringarna där jag betonar vissa stavelser och sådär, det skriver redan texten för mig, så att sen ska jag bara skriva text till de ljuden mm. jag hör. Ja, okay. Jag har tusen miljoner exempel i min telefon på det. Ha. Ska jag hitta ett eller? Ja, gärna. Men, men det, det roliga med det är att och i det där fonetiska liksom nynnandet så är det också så att i det så så där berättar liksom texter redan sig själv för mig på något sätt. Och du menar att känslan kommer ja, av texten exakt. liksom? Ja. exakt. Så det, S ja, det, är, det, det är väldigt, väldigt speciellt. Men, sjunger du någonting, Henrik? Nej, jag, har, jag kan hålla tonen men jag ingen vidare sångeröst. Nej, nej. Så att jag, jag, där bak kan jag vara med. Jag, jag kan vara jag med där bak. Här, ja, men, med nej, jag har ingen... Doa, liksom. Ja, nej, men du vet, när det ska vara bara tonen jag kan hålla tonen men jag ingen sångeröst. Liksom. Nej, okej. Okay. Det var lustigt Här har, har det vi Our Way Through Silence ah. Första piano nu. Jag Är inte säkert Hoppas det kommer sångar nu Ja ah, det kanske du gjorde det där Men jag fick ni höra Men i detta det första som Sitter du och spelar detta Hemma Körni moni Körni Monica Ha ha ha Ja, men det hör jag. Det var ju fantastiskt redan nu. Ja, men det var så smutsigt vackert på något sätt. Du sjunger verkligen jättebra det har ja, Jättebra jobbat. Det är sjukt... Det, det är häftigt att få... Det är häftigt att se. För, för det, är, det, är en, det är en skillnad. Gitarren är ju ändå en accessoar. Mm. Rösten går ju runt och bär på. Och så många när man har bara varit på ställen. Och du vet, det blir så att han sjunger också utan att liksom bara... När man ser och får, det är jävligt kul. Får du stå på kinderna då? jag känner då, mig Hedek? väl... Ja, jag på stå någon annanstans. Ja. <laughs> det, var... det är mest päls där nere idag. Ja. ja, det är jättemycket <laughs> annat. Och där vill han bryta. Kolla, du har strutsat av liten orta. Jag håller, håller på är... att mjuta era två minuter. Och säger som på V75. Ja. De kommer från alla håll. <laughs> Exakt. Alltså, <laughs> vad skulle man säga? 12 september i Allavall. Då ska ni till Pustevik och stå och spela tillsammans med Zaira. Och vad är det för datum nu? Ja, det vet vi inte Nej, riktigt det vet inte. Nej, nej, nej, det här vi, spelas in i en alla fall månad or, ungefär. Ja, ungefär, ja, lite, ungefär, ja. lite mindre. Men då får ju folk ta ledigt på fredag, fattar man med. För två Göteborgsband till priset av tre, det får man aldrig. Varför fick jag för att även här var torsdag, För att du inte har någon koll. Är det så? Det är torsdag, ja. Tyvärr. Ja det är en torsdag ja. ja ja man tar ledigt på fredag Nu nu fattar jag Nu, nu ramlar den ja, ner, nu den nej, ner. Och du fattar inte heller när jag sa att det var eh. två band till priset av tre Nej jag hade inte <skratt> lyssnat på det där <skratt> Vad menar du med det då? nej Jag menar, jag menar det, att det är så jävla dyrt Så att det kommer inte ha råd att komma <skratt> nej, Jag menar tvärtom såklart ja, det klart. Ni får ju liksom två Göteborgsman Som inte har spelat Göteborg på ganska länge heller nej. Eh, Till priset av ett Skulle jag säga mm. Vi är ganska billiga det... Och sen en fråga varför kan man inte komma bakfullt till jobbet på fredag? Det kan man väl göra? Ja, det, det spelar i alla fall nej. Vi kan inte göra det för vi ska ju spela. Men om man inte ska spela. Men du har spelat bakfull förra inte? jag. Henrik. Ja, det kan se jag har gjort. Ja. Det har hänt, va? Men det är, det är också en sån här nej, sak som. Det, med, men, så som men det är faktiskt en sån sak som är att ska man sitta och skräna och allting och sjunga och ha det så roligt på kvällarna, då ska man vara en jävla king när man står och spelar också ja. dagen efter. Och det är det som är skillnaden nu. med med oss att det, ja, det, är, lite, det, kan, det är ett kollektivt ansvar och, och samtidigt för då, då, då vet man att är det något som går knas så är det för att det är knas det är inte för att man är bakfull eller packad eller vet står på någon annan skit Men om någon skulle varit skitpackad och gör bort sig på scenen under en hel konsert, gäller de här 90 minuterna då också efter konsert, innan jag... man får ta upp det eller kan man... ja, Då är det nog en 90 sekunders länge Ja vägen. då kommer det med en gång liksom Ofta. Vi gjorde det någon gång eh, i våra ungdomens dagar. Så spelade, då hade vi bandmöte, vi spelade i Ålborg, mm -hmm. på Ålborg Metalfest. Då hade vi bandmöte, fick vi för så att vi skulle ha innan gig. Det <laughs> med slutade Irish med Irish Coffees och, allt, och vi var så fulla. Aha. Så när vi gick upp och spela och så bestämde vi också, det här är det sjukaste, under mötet så bestämde vi om någon får filing idag. då kör vi Born in the USA. Ja, visst. Så vi står där och spelar och vi är så jävla fulla. Och det är ju inte så roligt. vi var huvudband. Det stod kvar en snubbe med händerna uppe i luften och visade fingret åt oss. Är det sant? Då hör jag bara bakom drömmen. Dun, da! Dun, da! Det är det, det det, då körde vi Born in the USA. För gubbe som stod och picka finger Ja, och. det kan också. Nej men gud vad pinsamt. Ah, sen ja. den sen den dagen ah. har vi aldrig varit berusade. Fast det känns som att det var Irish Coffins fel ja. Det var det erat Nej, det var en det är dansk jävla... Irish Coffin ja, Men till, till Saken ja. är att Största produktionen någonsin för oss Och mest förberedda Och ny trummis och Jonas kommer vara där och kolla tror jag Och det blir är det, Jag är så jävla taggad Sen är det tråkigt att vi inleder i Göteborg ja, det Men varit... det kan också bli väldigt speciellt Ja, ja för det tänkte jag nu ändå Runt omkring i världen och spelar, hur speciellt är i Göteborg för er att spela vill man hellre avsluta där som du säger Ja man vill börja, ju vara liksom. på sitt eget. game nu har vi ju ja. som tur är spelat lite spelningar men absolut så vill man ju det är ju där man vill avsluta ja, och sen, det gjorde vi ju senast tror jag, ja, samma. vi har gjort det några gånger och det är alltid roligare men med det sagt så om det ska hända någonting som när en show inte är inkörd 100%, procent. Så mm. är det ju i Göteborg man vill att det ska hända det också För då ja. kanske man har lite vänligare blickar att Ja det är klart eller... Men är det inte också väldigt speciellt att För det är väl just i Göteborg då Eftersom ni är härifrån Där familj, vänner, allting är Och liksom här det startade Det måste ju vara en helt annan edge än att stå och ja, spela och i Ja och alla polar i alla andra band Som om de är hemma eller mm. inte på turné själva Så är ju de där också, allt det där Man har ju en jävla respekt för sitt ursprung Det är ju därför man vill att det ska gå så bra som möjligt Ja det är klart mm. Ja, det är jätteviktigt. Alltså... Ja, det blir ja, ju liksom årets viktigaste gig i hemmaplan. På något mm. Alltså rent i huvudet. Ja, det är klart. Finns det finns ju tusen större gig. Och... och det bränner ni av med en gång? Ja. ja, vi börjar där. Vi kör Stockholm, Örebro Göteborg. Det är så vi inledde. Ja, okej. Okay. men det, ja. Blir, det blir grymt. Det blir skitbra. Och vi, vi peppar det. Och det är... Nya goda energier. Vi har aldrig låtit bättre. Nej. Nej, jag är ju beredd att hålla med det. Men vad skulle jag också säga, hur många låtar från nya plattan kommer ni köra? Är det en 6-7 stycken? Eller? Femala, kör ju den jävla plattan. Vi får fem, se, fem, ja men det någonstans Ja, blir... Många. I Touch of Blessing ändå med settlista. Det får vi se. Vilken överraskning eller vilken cliffhanger detta blir nu. Egentligen. Ja, eller hur? Det finns ja. ju några som jag sa som man... Ja, man är lite rädd för att plocka bort. Mm. Ja, jag förstår. Det kan vara en mm. av dem. Eh, ett jättetack för att ni kom i alla fall grabbar eh, och lycka till med allting. Vi kommer ha lite tävlingar och sånt via våra sociala medier här yes. på också. Håll utkik överallt. Det är en otrolig tävling, Thomas. Man får komma in en halvtimme innan. Sa du. Hänga med oss lite. Kolla hur det är och stå på scenen. Kolla hur våra gitarrer ser ut och trummor och säga hej och... ja Uh, förhandla merch innan, alla andra uh, lite billigare, lite bättre fy fan vad trevligt, mm. lite attografer och, och sånt om man vill ja, ha visst. det också antar jag och sådär. en kram med Henrik allt kanske, det, ja, det, beror ja. det beror på hur de ser ut, ja det är klart men uh, vi ska bara ta snygga människor av vi sagt ja. Får man filing får man köra Born in the USA då när man är där lite tidigare. Den är, är den? våran stairway to heaven. Den får man inte spela. <laughs> den har nog haft sina sista toner i eten med ja, okay. Ett jättetack för att ni kommer i alla fall. Alltid otroligt roligt att ha er här. Jag tänkte vi ska avsluta med Miss Fortune i alla fall med Evergrey och du sa du, det är precis där vi är idag. Ja men Miss Fortune är en låt som ber det dåliga att dra åt helvete och det känns som att vi har vi är där i våran karriär nu sätt att att man kan peka finger åt det som har varit tufft och blicka framåt istället. Ja, fint. Stort tack. För att Tusen tack men Karl. Herron Evergreen his fortune. Hej då. Hej.